Danțul peștilor Primind în zilele lui albe stoluri de plângeri și de jalbe, care priveau pe cei mai mari, judecători, bogat și demnitar, leul pierdut de tot răbdarea. Se povestește întâmplarea că vru cu ochii lui să vadă cum se trăiește și se pradă. Pe țărmul unui râu dărește că un sutaș se pește. Și că viu pe un grătar și se zbătea de moarte pe ștele pe jar. De milă, leul se răsti cumplit la insul speriat și încremenit. Cine ești tu, ce faci, smintit călău? Vai și amar de capul tău, de ce chinuiești sărmana lor frăptură?" Mări de țar, te înșeli cu cele ce-ți văzură privirile de sus și de departe, Că nu se zbat cum bănuiești de moarte, ci bucuria îi însuflețește. Sunt starostele peste pește și aici ne-am adunat când ai venit să ți urăm cu toții bun sosit. <coughs> Elevărat și <coughs> cum o duc în cai? Trăiesc, mărite doamne, ca în rai. Și ne rugăm ca Domnul să te ție veacuri întregi stăpânte pe împărăție. Dar totuși peștii pregrătari se zbat deasupra jarului cel blestemat. spune de ce tot dau din cap și coadă și se-ți să iasă din grămadă. Sunt fericiți. De bucurie că te-au văzut îți joacă o Prea bine zise leul și l-a lins pe ceafă, să știi că te sporesc la leafă. S-a mai uitat la danțul pregrătar odată și a plecat măria sa înseninată.